Eta pa askiluzia izan da, astapenean bergin ean 2005-teko jabe izan. Eta ala arazo zomaiten gatik EPA biziki luzatu da. Eta asken beraz 2008-eko abenduan izenpetu dugu ara, jabetze aktauri notariuen eintzinean. Eta beraz orain jabe gira, ala badu ilabete bat bakarik. Istan dena, eh, sugaraien proiektu astapenetik da beraz kooperatifa horreku kandezan eraikin bat bertan uh, egu gaztokattzeko eta transformatzeko Santiagori uh, ilabete ondagian partituuko dabietuko da, da eh, eta beraz zortik askifite geolen palaukaldiak emanak izanen dira. Hala agian primadera primadera edouda ba, astapenunutako baztimendua eraikia izanen da eta egu gaztokatzen hasiko egin bezain fit. Gure helbur jazen ere bigarren aktivitate bat garatzia, hau baita egur sehek atia edo frantzeseaz plaket eh, delakoa. Eta baginakien hoktanginela sugaraien zat gure mehkatuik haundiena. Beraz hori, uh, 2008-ean hasi dugu aktivitate hori, uh, gure bezero nagusia delarik mendibeko agur gaznategia, beraz haikin gauzak untsua doazi, eta beraz uh, eksperientzia hortaik baliatzen dugu pisinaren ziko pisinaren alaproiektu horretan bahanea sartzeko gu pozizionatzen gira hor horren itzaile bezala eta badakigu ara, gure gure egiteko manera kalitatezko dela eta beraz pisinaren berogailuaren baldintzer ahize erantzunaten ahal dugula.